Ispričat jednu priču za njenu vjerodostojnost. Ne garantiram, ali je poučna. Pripovjeda se da je jedan mladić, nakon što, je, nakon što ga je majka odškolovala, platila mu školovanja, završio ljusike škole, zaposlio se, zgradio mjesto u društvu, zaradio novac, kaže majce. Majko, želim da ti se oduži. Reci, Rec, samo rec šta ti treba, ja ću ti se odužiti. A majka, dosjetljiva, pametna, inteligentna, ona ga je poslala u školu, jer ona je od njega, nek on završio školu. Ti si školovan, ali nisi pametniji od majke. Kaže mu, dosjetljiva majka, kupi mi sine igračku. A kaže, sin... Moje majke traži igračku od mene. Šta će jo igračka? Ali će poslušat svoju majku i donijet jo igračku. Kad je donio igračku, a majka uzme onu igračku pa je baci iza vrata. Kaže, sine, dodaj mi onu igračku. A on se sagne pa doda majice. A majka nakon partnera ono tako baci igračku na drugu stranu. Kaže, sine, dodaj mi onu igračku. A on se propini pa još jednom je do kuči Treći put ona majka baci, kaže, sine, dedo, daj mi onu igračku. Kaže, dosta je bilo, mati. Kaže, sine, je svidio da im se ne može nikad Interesantno, što ste vi svjedoci toga, svi roditelji su svjedoci toga, i oni koji imaju braće i sestre znaju. Dijete se nastoni na seću i drži igračku i pusti je za seću. I mati se sagne i dokuči jedno. I dijete opet pusti. I počne plakati i opet mate dokuči. I treći put, i četvrti, i peti, i deset, i sto puta će to učiniti majka. A čovjek misli da se tek tako može majci odružiti. Ne može. U istinu ne može. Ali čovjek ne razmišlja tako objektivno i ne vidi te stvari na ispravan način, pa se dešava da ih ne može na ispravan način ni razumjeti.